אז ספר ישעיהו הנביא, הפסוק שעכשיו אנחנו רואים על השקופית בעצם מתאר לנו את הדרך שאנחנו רוצים ללמוד את ספר ישעיהו. לא לעבור על דברים ככה בשטחיות, אלא דווקא להתעכב על דברים מסוימים בכל פרק. כמובן שאנחנו לא נוכל בשיעור אחד לעבור על פרק שלם על כל הפרטים, אבל אנחנו ניגע בכמה פרטים שיעזרו לנו להבין את הפרק ואת ה... את הערך של הדברים שהפרק הזה רוצה להוציא. ספר ישעיהו הנביא, כן. ההתאפקות נגמרה. ההתאפקות נגמרה. שאלה, אנא, בבקשה. לדעתי, כאילו, לפי מה שאני רואה פה, כן. אז בפסוק 13 יש עוד פעם את אותו פסוק, okay. אבל זה נראה בקונוטציה לא טובה, כי כתוב אחר כך, כן. למה, וכשלו, נכון נכון נכון, לא, אני לא אמרתי שהקונוטציה כאן חיובית, אני לקחתי את הפסוק הזה בעצם אה, כהנחיה איך אנחנו בעצם צריכים לראות את הדברים. אבל... למה אתה, כאילו לקחת את זה לכיוון חיובי וטוב, אבל זה פוזיציון שלילי. נכון, הכיוון החיובי הוא המשמעות המילולית שלו, של הפסוק. המשמעות המילולית כי צו לצו, קו לקו, לרדת לפרטי פרטים. כי אלוהים רצה להגיד משהו בקשר לזה, אנחנו נלמד את זה בפרק הזה, בפרק 13. תתאבקי עוד קצת. אוקיי, <laughs> okay, אז מי היה בעצם ישעיהו הנביא? מי הוא? הפסוק הראשון בלה. מגלה לנו, אוקיי? Okay, אנחנו <laughs> קוראים בפסוק ראשון, בפרק הראשון, חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו ומלכי יהודה. הוא חי בין השנים. 750 לפני הספירה עד 739 לפני הספירה כמובן למה יש לך סימן שאלה? מה? למה? מה? למה? קצת לא לא לא לא אז יש פה טעות סליחה סליחה סליחה לא לא לא לא רק שנייה לא לא בסדר יש פה טעות אנחנו מדברים על הוא חי בסביבות 60 שנה אז זה לא יכול להיות זה נכון שאת צודקת בערך 60 שנים הוא התנבא ואנחנו נראה את זה גם דרך התקופות של המלכים באותה תקופה. סליחה? לא אבל היה לו כמובן קשר מלכותי כלשהו הוא היה שייך לשושלת מלכותית אבל הוא לא היה מלך בן מלך. <מתושל> ישעיהו <כי> <שקרה> היה בן של אמוץ והוא חי בתקופה של ארבעה מלכים, הוא היה בעצם חי בתקופה שהיא עברה טלטלות לא קלות לעם ישראל, במיוחד בירושלים בזמן של המלכים האלה, הוא ניבא במקום הזה שזה היה המקום הראשי שלו בעצם ירושלים המקום הראשי של הנבואה שלו הוא היה יועץ למלך וגם כמובן נביא ודרשן עם השפעה וסמכות מאוד מאוד גדולה הוא היה גם יועץ של דת במדינה וגם של הפוליטיקה בזמן ההוא הזמן הפעילות שלו הייתה יחד עם עוד נביא אחד מי יכול להגיד מי היה עוד נביא בתקופה הזאת שהוא היה חי הנביא מיכה, אוקיי? מיכה הנביא חי גם באותה תקופה שלו. אתם יכולים לראות את זה גם בסגנון uh, של מיכה שהוא גם, uh, יש מקומות שהוא מאוד דומה לישעיהו. Uh, גם uh, הייתה זאת בעצם uh, התקופה שישעיהו uh, נתן לעם, לעם את הנבואות המאוד מאוד חשובות על הביאה של המשיח ועל הדרך שהוא יהיה. עכשיו התקופה הזאת שהוא חי הייתה תקופה מיוחדת, דרך אגב היו לו שני ילדים, מה השמות שלהם? היום... אתם יכולים לראות את השמות שלהם כאן בישעיהו 7-3 קוראים לו שאר ישוב לא, לא, לא ממש, לא ממש. שובי זה לא שאריה שוב. אין לי מושג, אבל נדמה לי שזה לא על השם של ישי, הבן של ישי. והשם השני של הילד שלו, קראו לו מהר שלל חשבז. מהר חלל, סליחה, מהר שלל חשבז, ישעיהו שמו לשלוש. כן, כן, נכון. הוא אמר לו, הוא אמר לו לקרוא לו כאן. שאר ש... ישוב שער ומהר שלל חשבז, מהר שלל חשבז זה השם של הבן השני. Uh, עכשיו uh, הנבואות של ישעיהו הייתה להם השפעה מאוד גדולה ובסופו של דבר הנבואות השפיעו על המלך האחרון שחי בתקופתו, על מלך חזקיהו. בואו נכיר עכשיו את התקופה הזאת דרך המלכים שחיו בה. אוקיי, ארבעה מלכים, נביא אחד. המלכים הם עוזיהו, יותם, אחז ויחזקיהו שהם היו בעצם מלכי יהודה. מה הייתה הרוח של התקופה? אנחנו עכשיו נראה את זה דרך המלכים בזמן הסיום של המלכות של עוזיהו עוזיהו בן 16 שנה במולכו ו-52 שנה מלך בירושלים ושם אמו יחיליה מן ירושלים ויעש הישר בעיני אדוני ככל אשר עשה אמציהו אביו זה דברי הימים 26-34 אנחנו מתחילים את התקופה של הנבואה של ישעיהו בזמן סיום כהונתו ומלכותו של עוזיהו מה הייתה רוח התקופה? עוזיהו התחיל מצוין, הוא בנה את העיר ירושלים וחיזק מאוד את הצבא שלו, את צבא יהודה, ובזמן שלו הממלכה הייתה מאוד מאוד חזקה, ובזכות העובדה שהוא דרש את אלוהים, הוא ממש חיפש את אלוהים, דרש אותו, והוא הצליח בכל מה שהוא עשה, והפך להיות מלך מאוד מאוד חזק, היה מלך מאוד חזק בזכות זה, אבל החוזק הזה, תשימו לב, הרקע, שלנו להתחלה של, האו, של השירות של ישעיהו, החוזקה של עוזיהו הפכה להיות לו לא למכשול, אנחנו יכולים לקרוא את זה בהמשך, וכחזקתו פסוק 16 עד 23, וכחזקתו גבה ליבו עד להשחית, אתם שמים לב, הוא התחיל בצורה מאוד מאוד טובה שהוא עשה את הישר בעיני אלוהים אבל לאחר שהוא בעצם קיבל את כל הברכות והפך להיות מאוד חזק, הלב שלו בעצם גבה עד להשחית. וימעל בה ה' אלוהיו ויבוא אל ה' להקטיר על מזבח הקטורת, גם בעצם הוא רצה לקחת את תפקיד הכהונה והוא שילם על זה ביוקר, שימו לב שהוא הפך להיות מצורע עד יומו האחרון, אוקיי? Okay? Uh, הוא בעצם רצה להטיר, הוא רצה לקחת את העבודה של הכוהנים ואסור היה לו לעשות את זה. בסופו של דבר כתוב בפסוק 21, ויהי עוזיהו המלך מצורה, עד יום מותו. Uh, <coughs> ויתר דברי עוזיהו הראשונים ואחרונים, כתב ישעיהו בן אמוץ הנביא. ישעיהו היה גם כותב בעצם את ההיסטוריה של המלכים שחיו בתקופתו, את כל מה שקרה. Ee, הוא היה מתעד uh, את זה. עוזיהו בסופו של דבר מת ונקבר בפסוק 23 ויקברו אותו עם אבותיו בשדה הקבורה אשר למלכים כי אמרו מצורעו וימלוך יותם בנו תחתיו. המלך הבא הבן של עוזיהו כנראה שהיה שם שדה של גבורה שהיה קשור לזה, אני לא יודע, לא, אין, אין, לי, אין לי פרטים על זה, שדה גבורה של מלכים, לא היה מקום מיוחד ששם היו קוברים אנשים מצורעים. אבל עזרת, נכון, למה, מצ... למה בעצם מצוין שהוא היה מצורה? אני לא חושב שקברו אותו כי הוא היה מצורע. מצורע זה לפרסיש, יש לכם וימלוך יותם בנו תחתיו, אז הנה יותם ממשיך את המלוכה, יותם בשנת <עק> 12, -12 לפלח בן רמליהו מלך ישראל, מלך יותם בן עוזיהו מלך יהודה, בן 25 שנה היה במולכו ו-16 שנה מלך בירושלים בירושל... ושם אימו ירושה בצדוק גם פה אנחנו קוראים שהוא עשה את הישר בעיני אדוני. ככל אשר עשה עוזיהו אביו עשה. את המעשים של אבא שלו הוא עשה, זאת אומרת הוא אה, המשיך אה, בדרכי אביו לעשות את הישר בעיני אדוני. רגע. בין עשרים שנה הוא היה, אה, ויעשה ישר בעיני אדוני, רק דבר אחד לא היה בסדר, רק לא בא אל היכל אדוני, שימו לב. לא בא אל היכל אדוני, בוא נשים את, את זה פה רגע, בבקשה רבי פתודה, אין לי זהר. אוקיי, אתם רואים פה? זהו, פה. רק לא בא אל היכל אדוני ועוד העם משחיתים. אה, הוא באמת עשה את הישר, אבל אני רוצה שתשימו לב שאנחנו עכשיו הרי עוקבים אחרי העבודה של ישעיהו. זאתי זאת הכוונה הכללית שלנו. ישעיהו התחיל בימים של אוזיה עוזיהו התחיל מצוין, אבל תשימו לב שאלוהים מביא את הנביא שלו, שעדיין הדברים בסדר, אוקיי? הוא מביא את הנביא כשעדיין הדברים כמו שצריך, ומתחילים להידרדר. מי? תכף אנחנו נגיע לזה, אנחנו, אנחנו, אני, אגיד לך, אני אגיד לך איך הוא גילה את זה. אז תשימו לב שהעם משחיתים, זאת אומרת בזמן ההוא עושה את הישר בעיני אלוהים, רק הוא לא הולך לבית המקדש, הוא לא הולך להיכל של אלוהים, וזה כבר אומר הרבה על דרך הרוחניות, אבל הוא ממשיך לבנות והוא בונה ערים והוא נלחם, בקיצור הוא הולך בדרך של אלוהים, ויתחזק כמו שאבא שלו, ויתחזק יותם כי הכין דרכיו לפני אדוני אלוהיו, ויתר דברי יותם וכל מלחמותיו ודרכיו הינם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה, בן עשרים וחמש שנה היה במלכו ושש עשרה שנה מלך בירושלים, גם הוא מת, וישכב יותם עם אבותיו ויקברו אותו בעיר דוד וימלוך אחז בנו תחתיו, אנחנו עוברים עכשיו למלך אחז אחז בשנת 17 שנה לפקח בן רמליהו מלך אחז בן יותם מלך יהודה בן 20 שנה אחז במולכו ו-16 שנה מלך בירושלים ולא עשה הישר בני אדוני אלוהיו כדוד אביו בואו עכשיו נסתכל על התמונה הזאת עד עכשיו עברנו שלושה מלכים הראשון עוזיהו הבן שלו ש... עוזיהו בעצם היה מלך מצוין, עד היום שהוא פגע בעצמו, שהוא החליט לעלות מעבר למה שהוא בעצם היה צריך לעשות. Uh, הבן שלו לקח בעצם את המלכות, יותם, הוא המשיך דרכו, uh, יותם הפסיק ללכת לפהילה. <laughs> זהו, הוא לא בא לכלל של אלוהים, זאת אומרת שם העם לא קיבל דוגמה טובה, העם היו, התחילו להידרדר, אתם שמים לב, העם לא היה, התחילו, התחילו כתוב, ויהיו העם משחיתים. אחריו, הבן שלו, אחרי יותם, יותם לא היה מלך רע, הוא עשה דברים טובים, אבל תשימו לב שהתחיל תהליך לא טוב, לא טוב. מה קרה לבן שלו? הבן שלו כבר הלך רחוק מדי. הבן שלו אחז, לא עשה את הישר בעיני ה', וילך בדרך מלכי ישראל, ותשימו לב מה, מה, מה קורה הוא מעביר את בנו באש כתועבות הגויים בעצם אחז הופך להיות מלך יהודה עובד אלילים מעוזיהו שהתחלנו שהנביא ישעיהו התחיל במלך טוב מלך שעושה את מה שאלוהים אומר ממשיך דרך יותם מלך שממשיך לעשות את מה שאלוהים אומר אבל לא טוב ואז אנחנו אה, הולך בדרך של אה, אלילות. וייזבח וייקטר בבמות ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. בקיצור, אבל <אף> למה פס לא לא, הוא לא היה מושלם. <אף> כן, אני אמרתי, זה תהליך שהתחיל ממנו. נכון, זה התחיל ממנו. התחיל מעוזיהו, ומה שאנחנו שמים את הדגש זה על הפעילות של ישעיהו. ישעיהו נכנס לתוך התמונה בימים של עוזיהו. עדיין שהמצב הוא טוב אנחנו מגיעים לאחז ואחז הוא אה, עובד אלילים רגע שימו לב 22 ובעת הצר לו ויוסף למעול באדוני הוא המלך אחז ויזבח לאיזה אלוהים? לאלוהי דרמשק המכים בו ויאמר כי אלוהי מלכי ארם הם מעזרים אותם זאת אומרת הם עוזרים להם ולהם אזבח, ויעזרו לי. הוא עכשיו בעצם אומר האלילות של העמים האחרים, של uh, uh, uh, האלוהים שלהם, הם עוזרים לי בעצם, והם היו לו להכשילו ולכל ישראל. אתם שמים לב שאחז הוא הולך רחוק מאוד, הוא מפסיק לעבוד את אלוהי ישראל, ועובד uh, אלילים. בכל עיר ועיר ליהודה עשה במות לקטר לאלוהים אחרים ויכס את אדוני אלוהי אבותיו ויתר דבריו וכל דרכיו הראשונים והאחרונים הינם כתובים על ספר מלכי יהודה וישראל וישכב אחז עם אבותיו ויקברו בעיר בירושלים כי לא הביאוהו לקברי מלכי ישראל וימלוך יחזקיהו בנו תחתיו יחזקיהו הוא זה שממשיך את אחז מה דעתכם כן? איזה מלך הוא היה שימו לב הוא לא כמו אבא שלו עכשיו שימו לב שהמלך הזה נכנס לתקופה של סוף הפעילות של ישעיהו ישעיהו אמרנו התחיל בעוזיהו המשיך ביותם אחר כך אחז וזה אנחנו מדברים על עשרות שנים ועכשיו אנחנו מגיעים לחזקיהו פה אנחנו במלך הזה שמים לב שישעיהו והנבואות שלו השפיעו שמים להם, השפיעו לטובה, איך אנחנו רואים את זה כבר בתגובה של חזקיהו. ויעש הישר בעיני אדוני ככל אשר עשה דוד אביו. ממש אה, משייכים אותו אה, לא לאבא שלו העובד האלילים, אלא למי משייכים אותו? לדוד. אבל דוד לא היה ממש אבא שלו, הוא היה, היה כמובן אה, אה, אחד מאבותיו, אבל הוא לא היה אבא הישיר שלו. כאן בגלל שרוצים לחזק את העובדה שהוא עשה את הישר בעיני אלוהים, כתוב פה ככל אשר עשה דוד אביו, שהוא עשה את מה שאלוהים ביקש. הוא בשנה הראשונה, תשימו לב, יותם לא בעל הבית של אלוהים, אבל הוא כן, הוא בשנה הראשונה למולכו בחודש הראשון, מה עושים בחודש הראשון? החודש הראשון, החודש הראשון. יפה מאוד, <ש> פסח, <ש> נכון. החודש הראשון זה הפסח, פתח את דלתות בית אדוני ויחזקם. ויבא את הכהנים ואת הלוויים ויאספם לרחוב המזרח. ויאמר להם, שמעוני הלוויים עתה יתקדשו וקדשו את בית אדוני אלוהי אבותיכם והוציאו את הנידה מן הקודש. כי מעלו אבותינו ועשו הרע בעיני אדוני אלוהינו ויעזבו ויסיבו פניהם. הוא עכשיו מדבר איך אבותינו עשו את הרע. גם סגרו את דלתות העולם, ויכבו את הנרות, וקטורת לא הקטירו, ועולה לא העלו, וקודש לאלוהי ישראל. ויהי קצף אדוני על יהודה וירושלים, קצף אדוני, ויתנם לזוועה, לשמה ולשריקה, כאשר אתם רואים בעיניכם. והנה נפלו אבותינו, נפלו סליחה אבותינו בחרב, ובנינו ובנותינו ונשינו בשבי על זאת. הוא מתאר להם בעצם את הצרה שקרא לעם ישראל כתוצאה מזה שהם עזבו, מתי זה היה? בימים של אחז, אבא שלו. עתה עם לבבי, הוא אומר, עכשיו, טוב, אני רוצה לכרות ברית לאדוני אלוהי ישראל וישוב ממנו חרון אפו. בני עתה אל תשלו, כי בכם בחר אדוני לעמוד לפניו, לשרתו ולהיות לו משרתים ומקטרים. אתם זוכרים מה עוזיהו עשה? בבית המקדש, מה הוא עשה? הוא הלך לקטר, נכון? אז פה אנחנו רואים את יחזקיהו שהוא היה בעצם הנין שלו, הנין אומר זה מה שאבותינו עשו, עכשיו זה התפקיד שלכם, הלוויים, <תאז> אתם שמים לב, הוא אומר להם אתם צריכים לעשות את זה, ואתם רואים איזה הבדל גדול בין הגישה שלו לגישה של עוזיהו התחילת הפעילות של הנביא, זאת אומרת, בתקופת עוזיהו הייתה יחד עם המגמה לתחילתה של עבודת אלילים. זה התחיל עם עוזיהו, והכוונות, סליחה, והכוונות שהיו לו כוונות טובות, עד שהוא נפל בחטא, והבן שלו, יותם, שרצה ללכת בדרכי אביו, אבל הפסיק להגיע לקהילה, אמרנו, נכון? לא הלך לבית המקדש, ובזמן הזה בני ישראל התחילו בחיים מושחתים. מלכות יותם הייתה היסוד למלכות אחז שבעצם עבד את אלוהי הארמים ובסוף יחזקיהו החזיר את העם לדרך הנכונה זה מה שהוא עשה זאתי התקופה שהוא עבד ובתקופה הזאת בשנה האחרונה בהתחלה של השנה של עוזיהו סליחה בשנה האחרונה שלו ישעיהו קיבל את הקריאה וזאת השאלה של יולנדה אז שאלת איך הוא ידע שהוא הולך להיות נביא. אז אם תפתחי את ישעיהו פרק 6 ובוא נקרא מפסוק 1 עד פסוק 8. בשנת מות המלך עוזיהו בשנה הזאת הנביא התחיל לעבוד נכון? זה היה בשנה של המלך מת ושימו לב זאת הקריאה של אה, הנביא ויראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא ושוליו מלאים את ההיכל. ישעיהו נמצא בהיכל של אלוהים, הוא עומד שם והוא רואה חזון. הוא ממש רואה את הכיסא עליו יושב אדוני. שרפים עומדים לא, ממעלו, לא, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים יכסה פניו, ובשתיים יכסה רגליו, ובשתיים יעופף. וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו וינועו אמות הסיפים מכל הקורא והבית ימלא עשן ואומר שימו לב מה הוא אומר אוי לי כי נדמתי כי איש תמיא שפתיים אנוכי ובתוך עם תמיא שפתיים אנוכי יושב כי את המלך אדוני צבאות ראו עיניים ויעף אליי אחד מן השרפים ובידו רצפה ומלקחיים לקח מעל המזבח. ויגע אל פי ויאמר, הנה נגע זה על שפתך ושר עוונך וחטאתך תכופר. וישמע את כל אדוני אומר, את מי אשלח ומי אלך לנו? ואומר, הנני, שלחני. אז אתם רואים שבפרק הזה את הקריאה שלו, המוכנות בעצם של ישעיהו להיות שליח של אלוהים. המוכנות שלו. אלוהים שואל שאלה, את מי אנחנו נשלח? ישעיהו אומר, הנה אני, תשלח אותי. אני מוכן ללכת, הנני. עכשיו שיש לנו את הרקע לתקופה הזאת, בואו נמשיך לקרוא את הפרק הראשון. זה טוב שאנחנו יודעים באיזה תקופה הוא חי ולפי אילו תנאים הוא דרש. כדי שאנחנו נוכל להבין בעצם מה אלוהים רוצה לומר לעם שלו. חזון ישעיהו בן אמות זה הפסוק הראשון אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם אחז, יחזקיהו ומלכי יהודה. שמעו שמיים, פסוק שתיים, שמעו שמיים והאזיני ארץ כי אדוני דיבר. בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. המושג הזה שמעו שמיים והאזיני ארץ הוא בעצם אה, יכול לתת לנו אינדיקציה לגבי מה שאלוהים אה, רצה שהעם שלו יהיה. אה, למה אנחנו קוראים את המושג שמעו שמיים אה, ומייחסים אותו? למה, מה הקשר שמעו שמיים? שמעו שמיים והאזיני ארץ. אם תלכו לספר דברים פרק 32 גם שם אתם תוכלו לגלות את אותו סליחה? כן, לא בדיוק אותו פסוק, אבל בעצם זה בתורה. כתוב, האזינו השמיים ואדברה, דברים 32, 1 עד 12, האזינו השמיים ואדברה. מי פה מדבר? אלוהים מדבר פה? מי מדבר פה? משה מדבר.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 על ה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם? הלא הוא אביך, קינך הוא עשיך ויכוננך. זכור ימות עולם, בינו שנות דור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו. ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון יסובבנו. יבוננהו יצרהו כאישון עינו. קינו על ירחף יפרוש כנפיו יקחהו ישאהו על עברתו. אדוני בדד ינחנו ואין עמו אל נכר. גם בפסוקים האלה אתם יכולים לראות שאלוהים מאוד מקנא לעם שלו. המטרה בכך שאלוהים קורא לישעיהו להתחיל בעבודת הנבואה שלו היא כדי להחזיר את העם לאלוהים, אוקיי? זו המטרה של התפקיד של ישעיהו. המטרה הראשונית שלו להזכיר להם, לפי מה שאנחנו קוראים פה, מאיפה הם באו, אוקיי? אתם שמתם לב הפסוק שקראנו לפני בישעיהו פרק אחד פסוק שתיים שמעו שמיים והאזיני ארץ אתם שמים לב שיש לזה אותו בנייה של משה אל העם אותו דבר כי אדוני דיבר עכשיו מה אלוהים אומר בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי Uh, הדרך שאלוהים פונה כאן היא דרך uh, לעם, היא דרך של תוכחה. מה זה תוכחה? נזיפה. הוא אומר, אני גידלתי אתכם. اب, אתם הילדים שלי. אני לא סתם גידלתי אתכם, אני גם רוממתי אתכם. ומה הייתה ה, בעצם התגובה שלכם אליי? אתם פשעתם בי. Uh, יש בזה, בפסוק הזה, עכשיו אנחנו נחקור אותו קצת, אמת בעצם שיכולה לעזור לנו מאוד בחיים. מה זה נקרא להעריך את מה שעושים בשבילך? איך אנחנו באמת יכולים להעריך בצורה טובה את מה שעושים בשבילנו? אלוהים פה בא בתלונה. המילים הראשונות של הנביא בעצם מאלוהים הן מילות של תלונה, של טענות, נכון? בפסוק הראשון רק כתוב מי מדבר. חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה בימים של המלכים האלה זהו פסוק שתיים מתחילים הטענות נכון? יש פה מהפסוק השני מתחיל אה, דרך של אלוהים אה, לפני הפנייה שלו אל עמו בצורה של אב כואב המילים הראשונות אתם יודעים שאנחנו לומדים מכך הרבה אם אלו ישר המילים הראשונות שמישהו אומר כמה זה חשוב לו? חשוב לו מאוד. הוא פגוע, נכון. ומילים לא קלות. מילים לא קלות. הוא אומר, אני גידרתי אתכם ואתם פושעים נגדי. עכשיו, כשאנחנו לקחנו את זה, לקחנו את זה לתורה, שם משה אמר להם. אתם אה, זוכרים? האזינו שמיים ואדברה ותשמע ארץ. שימו לב אה, מה כתוב בפסוק חמש, שיחט לו. לא בניו מומם, דור עיקש ופתלתול. זה עוד לפני שהם התחילו, זה היה נבואה. ואז הוא אומר, הלא אדוניי תגמלו זאת? אתם תעשו את זה. זה? מה זה נקרא לגמול למישהו? לעשות משהו כתוצאה ממה שהוא עשה לך, נכון? אז אם הוא עשה לי משהו טוב, אני אגמול לו בטוב. אם הוא עשה לי משהו רע, אז בדרך כלל כשאנשים פוגעים, הם גומלים לו אה, לפי מה שהוא עשה. ככה כתוב גם שאלוהים... וישלם לכל אדם כגמולו, מה שהוא עשה. ואז אלוהים אומר שהעם הזה הוא עם נבל, בדברים פרק 32, פסוק 6, לא חכם, נבל ולא חכם. הוא אומר, איך אתה יכול לגמול את זה לאביך שבשמיים? הוא אביך, קינך, הוא עשה אותך, ויקוננך. בפסוק 11, תשימו לב כמה דברים אלוהים אה, בעצם אומר שהוא עשה בשביל העם. הוא נתן לו מפסוק 9, סליחה, לא 11, נתן לו חלק את הנחלה, את העם, את המדינה, את הארץ. חלק, חלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו של אלוהים. הוא הנחיל להם, בפסוק 8, הפריד את העם מהגויים בעצם. יצר גבולות עמים למספר בני ישראל. פסוק עשר, ימצאו בארץ מדבר ובתוהו יולל ישומון יסובבנו, יבוננהו, יצרהו, מילים לא קלות. יצרהו כאישון עינו. בקיצור, הוא שומר על העם הזה טוב טוב. כנשר יאיר קינו, על גוזליו ירחף, יפרוש כנפיו, ייקחהו, יישאהו על עברתו. אדוני בדד ינחנו, ואין עמו אל נכר. את מי הוא מדד ינחה? את העם. אלוהים מנחה את העם שלו ואין איתם אל נחם. זה הבסיס בעצם לנבואה של ישעיהו שהוא אומר, הוא אומר, רגע, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. פסוק שלוש ידע שור קונה הוא וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע, עמי לא יתבונן. מה פירוש ידע שור קונה הוא, וחמור אבוס בעליו? שאפילו הבהמות, נכון? אפילו השור והחמור יודעים מי האדון שלהם, נכון? והוא אומר, ישראל לא ידע, עמי לא יתבונן, אתם לא יודעים מי האלוהים שלכם. זה המילים הראשונות שאלוהים אומר לעם דרך הנביא. פסוק ארבע, המילים הופכות להיות יותר יותר קשות. הוי, גוי חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים. מה אתם אומרים? כמה מחמאות העם מקבל. עזבו את אדוני, נעצו את קדוש ישראל, נזרו אחור. הטענות של אלוהים כלפי העם הן מאוד מאוד כבדות, אבל על מה? הטענות שלו זה לא שאתם חוטאים סתם אתם אנשים חוטאים כמו כל בן אדם אבל אתם עזבתם אותי הלכתם לעבוד אלוהים אחרים אתם כבר לא איתי היום. נכון מאוד פסוק חמש על מה תוכו עוד תוסיפו שרה על ראש לחולי בכל לבב דבעי מכף רגל ועד ראש אין בו מתום פצע וחבורה ומכה טריה, לא זורו ולא חובשו ולא רוכחה בשמן. עזבתם אותי אלוהים אומר, והצרות נופלות עליכם. ואתם לא, אפילו לא יודעים בעצם ולא עושים את הקשר בין המצב הגרוע שלכם לבין זה שעזבתם אותי. יולנדה אמרה, כמה אה, יום זה ככה? אין חדש תחת השמש. הצרות הכי גדולות שיש לנו בחיים זה לא רק בגלל שאנחנו חיים בעולם שהוא מלא בצרות, זה בגלל שאנחנו מתרחקים מאלוהים. כשאנחנו עוזבים את אלוהים, אנחנו הולכים לעבוד אלוהים אחרים. ואלוהים כמו אב, שהוא רוצה לגדל את הילדים שלו, לרומם אותם, לתת להם את הכי טוב, הוא כואב. ואז הוא פונה אליהם ומזכיר להם את זה, דרך מי? עכשיו בואו ניקח קצת את הקונטקסט, ניכנס קצת לאווירה של התקופה איזה מלך היה אז, עוזיהו, איך היו הימים אצל עוזיהו? מעולים, זאת הייתה תקופת זוהר, הזוהר תקופה של יהודה, צבא חזק מאוד, הוא בנה מגדלים בירושלים, הוא חיזק את הצבא, תקראו עליו, מה שעוזיהו עשה, עוזיהו עשה את המדינה הזאת בובה העם היה מה זה מבסוט, ואז מגיע הנביא ישעיהו. שלום, שלום כולם. בנים גידלתי ורוממתי והבה פשרו בי. והוא מתחיל לתת מכות לעם ולספר להם מה באמת אלוהים חושב על מה שהם עושים. אתם הולכים נגדי ואתם בעצם פוגעים במשהו שצריך לשמור עליכם. וכל המכות שבאות עליכם זה בגלל שאתם עוזבים אותי. הוא היה אומר לעם, לא. ארצכם שממה, כן. לא, המלך הרביעי היה טוב בגלל, בזכות זאת אומרת, הנבואות של ישעיהו. מה שאני אומרת זה, אלוהים, נתן לאשר ישעיהו לעבוד כל החיים שלו, אבל אז טוב. הוא ראה, נכון מאוד, נכון, נכון מאוד. נכון, באמת יפה. הוא היה מאוד מוכר, הוא היה מוכר והיה מקובל כיועץ וכ... לא, לא. הוא לא, הוא לא. דרך אגב, אחרי יחזקיהו היה מלך, אחרי יחזקיהו. אתם יודעים איך קראו לו? הוא היה הבן של יחזקיהו, קראו לו מנשה. הוא היה הכי גרוע שהיה אי פעם. הוא היה זה שלפי מה שאנחנו מבינים, בעצם הרג את ישעיהו. טוב, באמת, טוב, טוב. אז מנשה הוא היה ממש עובד עם זה. לולא אדוני צבאות, תשימו לנו, אה, סליחה, בפסוק שמונה, לא, למה אני קופץ? זה שמונה, פסוק שבע. ארצכם שממה, ערכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים. ונותרה בת ציון כסוכה בכרם, כמלונה במקשה, כעיר נצורה. לולא אדוני צבאות הותיר לנו שריד, כמעט כסדום היינו, לעמורה דמינו. שמעו דבר אדוני קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה. מה דעתכם? מי היו השני ערים האלה, סדום ועמורה בעצם? מה היה הגורל שלהם? נכון, לא נשאר מהם כלום. כמה, כמה נשאר מהם? לא נשאר כלום, נכון? לא נשאר שריד, זה בדיוק מה שכתוב. כתוב לולי אדוני צבאות הותיר לנו שריד, אנחנו באמת היינו כמו סדום ועמורה. היינו דומים לסדום ועמורה. ואז אה, הפנייה של הנביא אה, אל העם